وسلم تسليما كثيرا اما بعد السروم ترى خرسست مثلا ان piece ta sai ki est qian regullat takfirit pasi yemi me librin shejhul islam muhammed ibn abdul wahhab rahimahullah rreth anulluesve të islamit të më thënë libri që që qëhet nëve këdull islam anulluesit islamit u dështë pa tjetër me treku diçka që ka të baj me tekfirin, me tekfirin dhe regullat të tekfirit edhe ajo të më thënë një pjesë në asaj që duhet të thuhet me e, e ofrum më ndihme në Allahut edhe pse përmendëm shumë herë që ajo shtemë që ka nevoj për shtjelim të hëllësishëm, për sëqarime të gjera, por dhe thëtë vetëm pre Allah të kërpojmë sukcesin edhe për të ardhmen që t'i kuptojnë më mirë edhe t'i shpjegojnë më mirë. Filojmë në librin Shekut, Rahim e Hullah, ku ka thënë, dhe mu thënë Shekut, Shekut Islam, Muhammad, imam Muhammed i Benetullohet, رحمه الله فاعلم ان من نواقض الاسلام 10 نواقض دوث ديا سبري انولوزات الاسلاميت دو مثلا سترغم ديسا بري انولوزات الاسلاميت يان 10 انولوست الاول الشرك في عباده الله تعالى دو مثلا انولوسي اي بار Thot është shirkën në adhurimin e Allahut. Pas të e si e lë argumentin, me njëherë, Thot kalë Allahu ta'ala, dëmë të në ka fanë Allahu i lakësuar, Inna Allah, hala jëgëfiru enjush rakëbihi, Vë jëgëfiru madhune dhali kelimen njësha, Se Allahu Allah nuk e falë shirkën, Nuk e falë dëmë të në katin që e, me të cilin i bëhet shirkë ati, e përveç ati, më kati ja falë kujtëdoj. Wa kalët e ala, edhe ka thanë gjithashtu i lartësuari, inna hu me njushrik billahi, fe kad harra me Allahu a lehi l'gjenne, wa, wa ma wahun narë. Dhe të të kush i banë shirkë Allahut, Allahu ja ka ndalu ati gjennetin, edhe vendi ti është gjëhennemi, wa ma lid dhalimin e min ansar, edhe mizorët e padrejtë, do të thënë, nuk ka e, nuk kanë asnjë ndihmës. Pastaj thot vaminhu, edhe prej tij, do të thënë, prej shirkut ose pjesës së shirkut ose një prej e, mënyrave të shirkut, atë thot adzbahu li ghayril la, adzbahu li ghayril la, do të thënë, therja për tjetërkan përveç Allahut, do të thënë kurbani për tjetërkan përveç Allahut kemen jetë dëhu lillë gjini e o lillë kabri. Dhe më thënë sigur ata që bajnë kurban për gjini ose për var. Tham, dhe një dharë. Këtu thamë dhe thëtë si që thëtë iëlem autori pra dhije pra dhije ati që duhet me dit. Dhije këtë, këtë gjë që është Më rancishmja. Edhe e dim se tauhidi, pra siç siç kemi mësuar në mësime të tjera, në libra të tjerë, tauhidi është urdhri më i madh i Allahut. Pra tauhidi është çështja më madhështore për të cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Tauhidi është themeli dhe baza e fesë. Pra ndaj, aj që nuk e ka të vëhidin, aj është i privum prej mirësisë së madhe të Allahut, edhe aj është i përherëshëm në dënim në zjarin e gjëhenemit, Allahun arrujt prej ti. Atëher me që të vëhidi e ka kitë pesh të madhe, e pa të të rësueshme që ti të adish qëka është këtë që të vëhid, të më thanë të amësosë se qëka është të vëhidi. I, i cili është feja e Ibrahimit a.s. edhe feja e të gjithë për nga merve. Si ka thënë Allah u i lërcumë, u e menjërgë bua millet i Ibrahime illa men sefi hënefse, dhe tëtë kush lërgojt prej fejse Ibrahimit, përveç ati që i ka ba padrejtsi ose i një rëndës, ose ka dëmtu vetë vetën. Dëmë thënë që nuk e nuk e njëtë mire në vetës. Pra jo është feja Ibrahimit a.s. feja e tëvhidit, e njësimit, dhe më thanë dhe vëqimit Allahut me atë që i përketa ti, subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është feja e së cilit për nga merë, si qka thanë Allahu, wa le qad be'atna fi kulli umët rrasulen, e ni'budullaha vajtën i budt taghut. Dhe më thanë, në së cilin popullë kemi dërguar nga një të dërguar, që t'ju thot, adhurojën i Allahut dhe lërgojën i tagutit. Ose si që ka thënë Allahu e ma arsërnë namin qëbli kemi rësullin, illa nuhi i lejhi anna hula, ilaha illa anna fa'budun, dhe më thënë edhe për parateje gjdo të dërguar që i kemi dërgu, i kemi shpalë ati, dhe më thënë pa dyshim, se vetëm i kemi shpalë, që nuk ka të adhuruar të drejt përveshmeje, pra vetëm mua ma adhuroni. Ose si që ka thënë Allahu e ilahu kum ilahu më vahid, felehu eslimu, dhe më thënë, e, i adhuruar i juaj, është i adhuruar i vetëm, dhe më thënë, e, është i adhuruar i vetëm që meriton të adhurohet, pra Allahu është ajë që duhet tjetë i adhuruar i juaj i vetëm, dhe që është i drejt, pra ndajë, vetëm ati në nështrojuni. Dhe ajetë të shumëta, dhe thotë në librinë Allahut, që së qërojnë rëndësin e këti urdhri madhështor, që është të uhidi. Ajë të uhidi të cilin, dhe më thënë për të cilin Allahut lartësuar ka urdhru, edhe që është urdhri mëj madhë, është të uhidi në uluhije, Të uhejdi në rububije dhe të uhejdi në esma të sifat. Pra, veqimi Allahut me adhurim, veqimi dhe njësimi Allahut dhe në zotrimin e ti, edhe veqimi ose njësimi Allahut në emrat dhe cilësit e ti. Nëse cilin për e këtyre lojeve, ka grupet njërzve të cilet kanë deviju edhe dëmë thënë të cilit nuk e kanë realizu atë që ka urdhru Allahu prej të uhidit. Pra pasi, qështja me madhe që ka urdhru Allahu është të uhidi, tje ke obligim që ta mësosh dhe ta kuptosh, që ta zbathosht të mamë fenë hanifije, dëmë thënë fenë e drejt të Ibrahimit a.s. larkë prej shirkut për që ta arish, këtë duhet pa tjetër gjithashtu të mësosh edhe e, atë mëtë madhe në të cilën ka ndalu Allahu i lartësumë. Dëmë thënë, ndalesën mëtë madhe dhe mëtë rezikshme, e ajo ndalesë për cilën ka ndalu Allahu i lartësumë është shirkëu, nga se a një është i kundërt, dëmë thënë, ose e, e kundërt a e të uhidinët. edhe me që të uhidi është ajo për të cilën Allahu i ka kryu njerëzit dhe gjinët, si që ka thënë Allahu e ma khalëktu l'gjinën e o l'inse illa li ja'budun dhe më thënë njerëzit dhe ose gjinët dhe njerëzit nuk i kam kryu për asë që tjetër për vetëse që të madhurojnë edhe si që ka komentu Abdullah ibn Abbas i këtë ajet ka thënë e li ju ahidun, pra që të më njësojnë që të më dhecojn Qëllimi më i madh ose qëllimi për të cilën Allahu i ka krijuar krijesat është tauhidi. Kurse shirku pra vjen, do të them, në kundërshtim me këtë qëllim. Edhe shirku është ai që anulon zbatimin e atij qëllimi. Do të them shirku është i kundërt me atë për të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit dhe xhinët. Profeti autori rahimullah dië Se anuluesit e Islamit janë 10 anulues, i pari është shirku. Ës shirku fi ibadatellah. Do të thon shirku ose ë stimi i ortakut, si më thon në adhurim ndaj Allahut lartësum. e lartësuar. Çka do të them, njëherë çka do të them fjala shirku Fjalla shirkë do të tëtë, si që kanë dhënë në djetartë pra definicione e njënë i pjatëjnë që e përfësin të gjitha, është, sarë fëshej i min khasa i sille, dhe më thënë, diçka prej veçorive të Allahut, qofësin ato në uluhien e ti, ose rububien e ti, ose emrat dhe cilësit e ti, ti a përshkruasht dikujt tjetër përveç ti pra ajo që është veçërija Allahu të lartësum veçëri me të cilën Allahu dalohet prej kryesave të i subhanahu wa ta'ala ashtë se ajo është zoti i vetëm, kryuesi i vetëm, furnizuesi i vetëm, dhe më thënë ato veçërit e rububijes dhe ashtë i vetëmi që meriton të avurohet edhe të drejtohen veprat e robërve ati dhe më thënë kjo është veçëria e uluhijes dhe ashtë i vetëmi që cilësohet me ato cilësi që e ka përshkrujt vëtë vetën, ose që e mërtohet me ato emra me të cilat e ka e mërtuaj vëtë vetën, subhanahu wa ta'ala. Pra shdo përshkrim i këtyre veçorive të Allahut, dikuj tjetër përveçti, është shirkë ndaj Allahut. Për këtu, autori Rahimahullah e ka përmend shirkën në një aspekt, ajo është shirkën në ibadetë ka than, anullu e si i parë islamit është është shirkë u fi ibadet illa, dhe më than shirkë u në adhurimin ndaj Allahut. Qka do të thot fjalla adhurim? Adhurimi, ose fjalla ibadet ka do të thot si që e kimi sëjaru në disa raste, ka kuptim të përgjithshëm ose kuptim të Vet, i badetit në vetë vete dëmë thënë si si tërsi ajo është si, si ka thënë edhe Shekull Islami për në tejmëje hi e taatullahi bim tithali ma emarallahu bihi ala elsinati al rusulihi dëmë thënë e, adhurim është bindja ndaj Allahut në ato që ka dëmë thënë duke i zbatu ato që ka urdhru Allahu për mes gojve të pejgamberëve të ti. tij. Domethën ajo që e do Allahu, ajo për të cilën urdhron Allahu, pa mar parasysh te cili pejgamber ka ardhur, zbatimi i asaj, do thotë është adhurim ndaj Allahut. Edhe për këtë do thotë secili pasuesi pejgamberi aty pejgamberit të popullit vet, është quhet musliman. Në më thënë deri në kohën e Muhammedi sallallahu aleyhu a sellem, kur aj që i bindet shëriatit për nga meri sallallahu aleyhu a sellem, aj është musliman, kurse aj që nuk e pranon për nga meri sallallahu aleyhu a sellem, nuk është musliman. Kurse nëse definohen pjesët e ibadetit, thonë, nëse definohen ato se qka përfshin ibadetit, pra kuptimi veçant i fjales e ibadet, është gjithashtu ajo që ka thënë Shekhu l'Islam i bëntejmije, si që thëtë se fjalla i bëde është emër, i cili përfshin dhëtë zdo gjë që e do Allahu dhe që është iknaqur me ta, që përfshin ato fjallë ose vepra të dukshme ose të brendshme. Dëmë thënë fjallë, ose vepra, do thënë të gojës ose të zemrës, ose të gjymtyrëve, vepra edhe çdo gjë prej aty në që del prej zemrë, qofshin besime ose vepra të zemrës, dhe çdo fjalë që del prej goje, dhe çdo vepër që e mund ta bëjë njeriu, e të cilën e do Allahu i Lartësuam dhe që është i kënaqur me ta, ajo quhet ibade. Këtë kuptimi në fjë alës e i bada është dhe definicioni i islamit që e kanë përmenë djetartë, ajo është se islami është el-ist-islamu lillahi bit-ta'a, dhe më thënë në nështrim nda Allahut me bindje nda i ti. Dhe më thënë duke ju binda ti. Shka të thotë bindje nda Allahut? Dhe më thënë me izbatu urdrat edhe mu largu prej ndalesave të ti edhe e do të them për në string daj Allahu elis islamu lillahi bit tawhid do të them në string daj Allahut me tawhid welinqiyadu lahu bit taa edhe përuljen përulja ndaj Allahut duke ju bind aty do të them duke zbatu urdhat edhe duke u largu prej ndalesave ibadet do të them kjo është ajo çka përfshin fjala ibadet si zgjvm fjalët dhe veprat e zemrës, fjalët e gojës dhe veprat e gjymtyrve. Këtë e ka përshkruajtur Ibn Qayyim rahimahullahu me një fjalë më më sqaruese, si ka thënë se domthon kuptimi i asaj fjale është se ibadeti ka 15 shtylla mbi të cilat ndërtohet. Edhe kush e, i plotëson ato shtylla, ato 15 shtylla, ai i ka plotësu shkallët e i badetit. Edhe së qarimi i kësaj ka fanë se i badeti burimin e ka në zemër, në gojë dhe në gjymëtyr. Pra ka tre burime, pre, cilës, pre cilave dalin i badetet e të ndryshme. Edhe thët Dispozitat e shëriatit në lidhje me veprat ose fjalet janë pesë, do thotë, wajib, mustahab, e, haram, me kruh edhe mubah, do thotë, obligim ose pun e preferuar, ose fjall e preferuar, e, haram, ndaluar, me kruh, e uryr dhe mubah që është e lejuar. Këto të tre pjesë prej cilëve realizohet i badetit, du më thëmë prej zemrës, gojës dhe gjumëtyrve, me të trija këto lidhen pes këto gjykime të shëriatit, pra ndaj du më thëmë vinë pesën dhjetë. Do thotë, shtë gjë që përfëshin bindje ndë allo, se edhe zemra ka diçka bindje ose vepra ose fjalë të cilat janë obligim për zemrën. Dëmë thënë si që janë besimet të uhidi e kësumë e radhë Ka diska që është mustehabë Ka diska që është haram me kruhe e kësumë e radhë Për gojën fjallë të qindzirë Goja dëmë thënë gjithashtu Ka fjallë që janë obligimë Që janë të pëlqyra Që janë të ndaluara e, Dhe derin fun Edhe për veprat gjithashtu Pra këto janë 15 shtyllate i badetit Me të gjitha këto Këto janë ato që i përfëshin fjala i bade. Dëmë thonë, kër e kuptojmë se që ka të thot i bade, edhe e kuptojmë se cili është obligimi lidhur me i badejtin, obligimi mëj madhë, pra si që e së qëarum është obligimi për të cilin Allahu, dëmë thonë, se shkaku për të cilin Allahu i ka kriju kryesat, i ka kriju njerëzit dhe gjinët, atëherë këndërshtimi i këti obligimi, është mëkati më i madh. Prandaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala innehu man yushrik billah faqad harrama Allahu aleihi aljannah wa mawaahu annar. Do thotë se kush ja i bën shirq Allahut, Allahu ja ka ndaluat i xhenetin edhe vendbanimi i ti tij është zjarri. Ose një ajet tjetër që e ka përmend edhe autori këtu, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ndë thëtë që Allahu nuk e falë shirkun, edhe përveç ati mëkati ja falë kujtëdoj Pas të ajë thëtë u eme një shrikbillahi fe kadiftara ithmen adhima E ku si bën shirkë Allahut, ajë ka, ka shpif një mëkat sumë të madhë Gjithashtu ka thonë Allahu, inë shirkë e le dhulmun adhim Dë më thënë shirkë u është padrejtësia më e madhë ka thanë, gjithashtu e menjë shrik billahi, fekat dhalle dhalalën bërida, kusipan shirk Allahut, aj ka deviju me devijim të largët, dhe më thanë, devijim të madhë. Dhe ajete të tjera që e tregojnë rëzikun edhe ndalesen e madhe të shirkut. Për nga meri sallallahu anehi vësallem ka thanë, aqdha mu dhembin, në të gjale lillahi nidden, wa hua khalqak, dhe më thanë, më kati maj madhë, është që ti të përshkruash Allahut të rëtak, kurse ajty të ka kriju. E kështu dë thët e, ajetet dhe hadithet që e vërtetojnë se shirku është më katë i maj madhë, me të cilin i është ba më katë Allahut në tokë, janë, dëmë thënë, argumente të shumëta. Shirku, sigur e së qarumë, është me i përshkrujt diçka dikuj tjetër prej veçorive të Allahut Subhanehu ve Teala. Si që janë, dëmë thënë, ibadeti, kur bëhet fjalë për që është jene uluhijes, dëmë thënë, ibadetet e ndryshme, e, si që është lutja, ose theria, ose namazi, ose ibadetet tjera, sadakaja, respektimi i prindve, agjerimi e kështu me radhë, që janë lohet ibadetit që Obligimi i vetëm për to është që t'i drejtojnë vetëm Allahu të sëfëhanahu wa ta'ala dhe të mësi shëqërohet në to asëgja. Një prejtynë është duaja dhe duaja është i badet për cilën ka urdru Allahu t'i drejtojnë ati. Ka thënë, wa idha se elekja i badi ani fa inni karibë, dhe më thënë, kur të përsi në ty robrit e mi për mua, unë jam aferë, U gjibu da'u e të da'i, i, i da dhe da'an, të më thënë, unë i përgjigjem lutjes lutësit, kura i më lutet. Ka thënë Allahu e kale, Rabbukum u dhëuni, estajib lekum, të më thënë, ka thënë Zotë i juaj, më lutë një mua dhe unë dhe të ju përgjigjem. Kështu me radhë të më thënë që të regojnë se lutja është një prejdojëve të i badetit, për cilat Allahu për të cilin, ose për të cilat do të thonë të gjitha llojet e ibadetit, Allahu ka urdhëruar që të drejtohen vetëm atij. Edhe nuk ka kërkuar Allahu që kërkohet dikus tjetër, thënë, të kërkohet dikush tjetër, do të thonë për t'u afruar te Allahu, prandaj përgjigjja e Allahut se ai është ai i afërt edhe që i përgjigjet lutjes, prandaj nuk kërkon që robrit e tij të marrin ndërmjetësues për te Allahu, edhe kët e ka përshkruajtur si shirk duke i kundrështu kurejshitët për cilët ka thonë se ata e pranojnë që Allahu është kryuësi dhe se Allahu është i adhuruari i vërtet, mirë po kanë thonë se i marin e, adhuruari të adhuruarit e tyre si ndërmjecuës, si që ka thonë, ma në abuduhum illa li ukarribuna illa Allahi Zulfa, dhe të se ata thonë që ne nuk i adhuruojnë këta përvecë që të në afrojnë të Allahu. Në jetin që e ka përmend autori Rahimehullah, këtu është argumenti, pra e ka përmend si anulluesin e par është shirkën. Dhe argument për këta është a jeti se ku thëtë Allahu Inna Allahe la jagfiru enjush rakabihi dhe më thënë Allahu nuk e falë shirkën. Që dhe thëtë se këju është mëkat që njeri unë në nzjerë dhe nuk falët përvec se me te ube përderi sa është njeri unë gjallë. Edhe ajetin tjetër, ku ka thënë Allahu i lartësum, innehu me një shrik billahi, fekad thak, harram Allahu alehi l'gjenne, ve wa ma'u ahun nar, pra ku si bënë shirkë Allahut, Allahu ja ka bënë haram ati gjennetin, ose e ka ndalu gjennetin për ta, dhe vendi ti është gjëhenemi, ve ma li dhalimin e minë ansar, kurse të padrejtit, ku si janë ata të padrejt, pra mu shrikët, ata që i bënë shirkë Allahut, sepse Sigurë të thotë në ajetin tjetër, imë në shirkë e lëdhulmun adhim, pra shirkë është padrejtësia ma e madhe. E të padrejtit nuk kanë ndihmës, thotë në këtë ajetë. Do të thotë se a njeri që i bën shirkë, pra nuk ka hise në gjennetë, dhe më thonë se ka dalë prej islamit, edhe vendbanimi ti është gjëhenemi për jetë. Këtu pastaj autori Rahimahullah ka pru një shembul prej, për ta ilustru se të qka është shirkut. Ka thanë, u eminhu, dhe më thënë, prej ti, prej shirkut, edheb, asht, edhebhu li gajri Allah, dhe më thënë, thërja pra e kurbanit, për dikan tjetër përveç Allahut, keme një dhehu li l'gjinni e u li l'kadri. Dhe më thënë, sigur, ata që thërinë, ose bëjnë kurban për gjinë, ose për varë. Pra ne e përmendëm këtu se shirkë mund tjetë në uluhije, në rububije, ose në esma o sifatë. Pse ka pru autori Rahimahullah e ka definu këtu me të ukhid uluhije vetëm. Në më thënë kjo është një prej i badeteve, pra ferja e kurbanit është një loj i i badetit, dhe ka pruu shembull ku i bëhet shirku Allahut, do të thënë me therrje, e ka përmend vetëm ë për shembull për teuhidul uluhijas. A a do të thotë se shirku është vetëm teuhidul uluhia apo nuk e ka atë qëllim? Nuk e ka autori me këtë do të thënë me vëndjen e këtij shembulli, nuk e ka për qëllim se shirku ndodhet vetëm në uluhie sepse shirku mundot mendojë edhe në rububie, pra te disa grupe të devijuara, kur sqarojmë nase mushrikte mekes nuk kanë bënë shirku në rububie, po kanë bënë uluhie, është për tregu e, për ta sqaruar shirkun që gjendet sot në, në këtu më të, nëse mund të thuhet. Ë sepse ata e arsyetojnë Shirkën e tyre duke argumentu me rububien, se janë të pastën rububie. Edhe, për prandaj, argumentohet me fjalët e Allahut se edhe mushrikët e mekes rububien e kanë pranu. Mirë po, ajo pëse ata kanë i ka luftu pëngameri sallallahu anem sallem, edhe pëse i ka qujtë mushrikë, Allahut së përhanatale dhe pëngameri ti, ashtë sepse ata kanë bësh shirkë në uluhije. Pra shirku mundet me ndove dhe në rububije edhe në uluhije, mundet me ndove dhe në emrat dhe cilësit e Allahut. Por, ajo që ndove më shpesh edhe ajo që ndove të ata të cilët i atribohen islamit, i përshkruen islamit, është shirku në uluhije edhe kjo është ajo që mështë shumë ti ka ndodhë lufta në ta, lufta mes pengamerve dhe popujve të tyre. Pra, si ka thënë Allahu, velekat be'atna fi kulli umetin rasulen, e një budullah e veçte një bud të aghut. Pra, cilin, në së cilin popull, Allahu thëtë që kemi dërgu pengamer, të dërguar, që ti thëtë adhurojeni Allahun, pra edhe largojuni të aghutit, pra realizojni të uhidin dhe largohuni prej shirkut. Edhe kitë shembul gjithashtu të cilin e ka dhamë prej të uhid uluhies është theria e kurbanit, gjithashtu edhe ajo është që ndodhë më tepër më thë njerëzit therin në mënyrë të pa të pa lichme therin dhë thot kurban e me të cilat bjenë në shirkë sëpse kurbanit ajo që e qënë kurban, dhe më thënë është një aprej i badeteve, që duhet pa tjetër pra të pastrohen në përkushtim vetëm dhe Allahu të subhanehu vëtë ala. Si ka thënë Allahu, Kull in në salati vë nusuki vë mahjaja vë memati lillahi rabbil alamin, pra thuej namazi im, kurbani im, edhe jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, zotin e botëve, u e bidhali ke umirtu, Domethën, kjo është ajo për të cilën jam urdhruar. Pra kur therrët kafsha, nëse therrët për t'ju afruar Allahu subhanahu wa taala, ashtu si e ka bënë liç me Allahu, atëherë ajo është qurban. Nuk është secila therrje qurban. Domethën ajo është e ditur, pra ka mundësi të bëhet therrja përson dikush therr vetëm për për t'u ushqy, për të hangur, për të marrë mish, domethën ose e therr kafshën për ta respektu mësafiri në kështu më radhë, ajo nuk është therje i badeti. Therje që është i badet, është ajo që theret për t'ju afru Allahu të smhënë huve të ala, dhe kjo është teuhid, kurse gjithashtu është i badet edhe therja që i theret për t'ju afru varit ose për ta knaqë një djinë ose një evliasi që që në kështu më radhë, dhe kjo është shirk Prandaj do të them këtu autori rahimullahu ka ka vënë simbol vetëm për shirkun në tauhidul uluhie. Se tauhidul uluhie e përsërinave tauhidul rububie. Prandaj çdo njeriu ka tauhid të, të pastër në uluhie. Domosdosh ai ka tauhid të, të pastër edhe në rububie, pra nuk mundet të them se ka më shumë se një krijues, kurse i adhuruar i vetëm është nja, i adhuruar i vërtet është vetëm nja. Por ajë që ka të uhid të pasër në uluhije, ka të uhid edhe në rububije. Pra të uhid rububije është brenda të uhid uluhijës. Kurse të uhid ules maho si fatë, ose të uhidi në emrat dhe cilësitë Allahut, është i pandasëm, du më thënë prej të uhid uluhijës. Pra njeri du më thënë kure më son të uhid uluhijës, duhet do mëzdoshëm edhe është e pandashme preja saj edhe njësimi i Allahut në emrat dhe cilësit e ti, ashtu si e ka përshkrujt vetë në librin e ti, ose në sunetin e pengamerit, sallallahu aleyhi vësallam. E, duhet të përmendet në lidhje me shirkun, gjithashtu, se shirkun dahet në dy pjesë. Shirk i madh edhe shirk i vogël. Shirk i madh është shirkë i cili e nëzirë njeri unë prej feje dhe e ban që tjetë përgjithmon në gjëhenem. Aja është shirkë, sigur e përmenem disa herë, pra shirkë në drejtimin e i badetit dikuj tjetër përveç Allahut. Kurse shirkë i vogël, ka, dëmë thënë, shirkë që nuk nëzirë prej islamin edhe që i ngjan shirku të madh, por nuk është i atijl që nxjerr prej islamit. Edhe ky shirq ndahet gjithashtu në dy pjesë, është shirq i vogël i dukshëm, edhe shirq i vogël që është i fshehur. E Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah ka thënë, pra që ta kuptoni kuës dallimi mes xirkut madh dhe xirkut vogël ka qenë sqarim thot e definicioni i xirkut madh është e, edhe sqarimi për xirkun e madh që i përfsin të gjitha pjesët e tij është që robi të drejtojë një lloj prej llojeve të ibadeteve diku tjetër përveç Allahut edhe çdo ëh domethën pra çdo besim, çdo fjalë edhe çdo vepër që është vërtetuar në sheriah se urdhërohet për të, domethën çdo fjalë, çdo besim i zemrës, çdo fjalë e gojës pra edhe çdo vepër e xhymtyrvë që është vërtetuar se është e urdhëruar në sheriah, pra që Allahu ka urdhëruar për për për të Atëherë drejtimi asaj për Allahun një është të uhid dhe ikhlas, dhe më thënë si që themi për kushtim i sinqertë. Kurse drejtimi asaj dikuj tjetër përveç Allahut është shirkë. Pra, kjo është ajo që u së qarru dhe rritash shkan është i badet edhe shkan është shirkë. Këtu e ka përmledhë Shekh Abdur Rahman e Siidi, Rahimehullah me këto fjallë. Se pra shirk është që robit t'ja drejtoj një loj për lojeve t'i badeteve Dikuj tjetër përveç Allahut Dhe thot, zdo besim, zdo fjal edhe zdo veper Që është vërtetu se në shëriat urdhrohet për ta Nëse robit at'ja drejton Allahut, ajo është teuhid edhe ikhlas Nëse ja drejton dikuj tjetër, është shirk Kurse shirku i vogël, thot është çdo rrugë ose çdo mënyrë që çon drejt cirkut të madh. Qofshin ato qëllime, do të thon pra trap veprat zemrës ose ose fjalë ose vepra, të cilat nuk e arrijnë shkallën e ibadetit. Do thon ka një et të zemrës ose ka fjalë ose vepra që nuk janë në atë shkallë që mund të quhen ibadet. Mirpo ato janë rrugë që afrohen ose drejtohen ka shirku, të cilat do të thënë prandaj quhen shirq i vogël, se nuk janë ibadet që i drejtohet dikujt tjetër, që quhet që të quhet shirku i madh, po janë pra një jetë fjalë ose vepra që çojnë drejt shirku të madh. Për shembull, një prej aty në që i dim se janë shirqi i vogël. Shembul, betimi në tjetër kanë përveç Allahut. A është, qëka është? Shirkë shirk i vogël. Në qëfë se bahët, dhe më thanë pa madhërim, ndaj ati në të cilin betohet. Atëherë është shirkë i vogël. Edhe kuptojmë se kjo qënë dheri të shirkë i madhë, që njeriu të mendoj se ajë në të cilin betohet është i madhëruar edhe është që mundet me dëmtu nëse betohë është rëjshëm në tanë kështu me radhë, atëhere kjo bëhet shirkë i madhë, sepse kjo është ma, qëka është i badetë, pra nëse e ka këtë besimë. Pra ndaj kjo rrugë, derit e kjoj, derit e shirkë i madhë, është shirkë i vogël. Ose tjetër është syefatsia, që thënë syefatsia e letë, Pranë qëpë se robi e bënd një vejpër për hirtë Allahut, pastaj kure shedi kush e zbukuron atë vejpër, ose ka qefë që të merët vejzë, dëmë thënë që të livdohet për atë vejpër, asaj thuet shirk i vogël. Mirë po kjo është shumë rrugë e rëzikshme për të arritë që njeri u të bëje i badetin për të pa ose për të fitu diska prej dunjas, e atëhere bëndhet shirk i madhë. E, këto... Këto dy shembuj për ndryshë janë edhe shembuj për ata se shirkë i vogël, si thamë, mund tjeti dukshëm, si që janë këto fjallët e dukshme, përshemull betimi në tjetër kanë përveç Allahut, ose me thonë që ka do Allahu dhe ti, është shirkë i vogël që është i dukshëm, edhe është shirkë i vogël që është i fshetë, i padukshëm, ajo, ajo është si e faqsia, si që ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, Akhwafu ma akhafu alaikum është shirkul khafi Ndëmë thënë Ndjaja që mësë shumë ti më frikson për ju është shirkul ifshet Edhe kanë thënë sahabat Qëka është shirkul ifshet Ka thënë Errija Ndëmë thënë Sëfatsia Pra si që ka thënë Në këmë këtër të ajë bëntejmia Ose Abdur Rahman e Saadi Allahu Alem thot kjo qështje e cile, për të cilën për nga meri sallallahu në sëllem friksohet për të cilës për nga meri sallallahu në sëllem friksohet për sahabet e ti qëka do të që janë më thë, njerëzit më të ditur për fe edhe njerëzit më të devotshëm edhe më të kujdeshëm pra shirku i vogël ose shirku i msheft pra riaja është diqka për e cilët duhet të friksohen atër e qka të thuhet për njerë që janë më poshtë se ata në dituri, edhe më larkë se ata, dëmë thënë, në takua, si ata të mësë friksohen. Ma dhe jo prej kësaj, po edhe për qështje matë mëdha se kjo, që janë shirkë i madhë, sëpse thotë shumica e djetarve në konë ton, më ndojnë se shirkë i madhë është vetëm shirkën rëbubije. Dhe thotë në konë ton, nëse duhet të friksohen sahabët prej shirkët dvogëllë, pas shirku të fsërt, atëra kuptohet se ata më sahabët duhet edhe më shumë. Për kohën tonë duhet më shumë edhe të friksohen prej shirku të madh, sepse shumica e njerëzve nuk e dinë se çka është ai. Kjo duhet të më përkujtuaj një çështje, kur thuhet shirku i vogël. Sh shirk do të thon shirku i vogël do thotë në krahasim me shirkun e madh. Shirkë i madhë që të nëzirë prej islami, e shirkë i vogël që nuk nëzirë prej islami. Jo se aja është diçka e vogël. Dëmë thënë, nuk do të thëtë kërë thëtë shirkë i vogël, si kur të s'ka rëndësi. Po, do të thëtë se nuk është si kur shirkë i madhë. Se shirkë i vogël është me i keqë se zdo më katë tjetër. Ka thënë, përshenën ka thënë Abdulebn Mesudi radiallahu anhu, thëtë të betohëm në Allahun r Asht më dashur për mua se sa të betohem me dikant tjetër duke qenë i sinqertë, do të thon duke e thënë të vërtetën. Do thotë vërtetë, më thon të vërtetë, më m'u betun Allahun rreshëm, asht më kat shumë i madh, asht prej stad më katëve zhytse. Mirpo këtu e ka treguar Abdullah Mesudi si ka thon i bën te mia se kjo e tregon kuptimin pra çka është shirku i vogël. Shirku i vogël as më madh se mëkatet e më dha edhe më betu në Allahun rëjshëm ajo është të uhid edhe pse aty përfshihet më katë i rëjnës mirë po të uhidi e mbulon më katë i në rëjnës a sinceriteti thanja dë vërtetës është gjithashtu një virtyt shumë i lartë mirë po atë shkatron betimin tjetër kanë përveç Allahut sepse ajo është shirkë edhe pse në këtë rastë është shirkë i vogëlë Cirku i vogël për ndryshe skatron veprën me të cilën përzihet kurse cirku i madh i skatron të gjitha veprat. Kur bëhet fjalë për syefaçsin ose rian. Edhe aty duhet dihet se syefaçia nuk është njësoj çdo syefaçsi i cirku i vogël. Ka syefaçsi në esencën fes. si e fesë. Do të thonë sigurisht syefaçësit munafikëve, të cilët e thonë fjanën lajla, helëlla dhe e praktikojnë fetë për t'i pa njerëci, dëmë thënë, për t'fitu diska prej dunjas edhe kursa ta janë kufrë, dëmë thënë, kjo se si e faci është shirkë, shirkë i madhë edhe në shirkë, dëmë thënë, të gjitha bazat e festë. Gjithashtu nëse dikush nuk e ban një vepër përvec se që ta shohet dikush, dëmë thënë, nuk të shohet me falë namazin ose nuk nuk qehet me agjëru Ramazanin për vetë që ta shohet dikush se nëse nuk ese nuk e kish bën për Allahun, atëherë fillimi i veprës së ti është për dikant tjetër, e jo për Allahun dhe kjo është shirq i madh. Edhe kjo i skatron të gjitha veprat në udhbillah. Kurse kur e fillon njeriu një vepër e bën për hir të Allahut. Edhe kur e shet dikush ose e lëvdon dikush për atë vepër dhe më thënë, i vjen njeri ut me njëherë papritmas, dhe më thënë, dashuria për ta livdu ose për të dukë, dhe në qëfë se e largon këtë, këtë me njëherë kër i vjenë, nuk kam më katë pse i ka ardhë a i mendim, ose a jo a i loj një jeti. Por nëse vazhdojnë me ta edhe e zbukuron veprën, më thënë që të duket para njerëzve si badëgjime i fort e kështu me radhë, atëre ajo do cirk i vogël që jashtran atë vepër pra së si do të thotë për djeshi duhet të dihet se cirku as mëkati më i madh që nuk falet për vetëse Meteube përpara vdekjes nuk ka sigur mëkate të tjera që ka mundësi që Allahu t'i fal edhe pa Meteube kurse shirkun Allahu nuk e falë pa te ube. Pse është këj shirkua është u aq i madhë? Ka thani bënkajimi rahimahullah, se zdo kusë që e adhuron tjetër kanë përveç Allahut, aj e adhuron shëjtanin. Më thanë, sigur ka thani Allahu na jedë, thëtja ma shëral gjinni, kadis te këthartu minel insë, Në djin, shumë, më thënë, gjinë, ju keni devju shumë njerëz. Edhe atëherë njerëzit të cilët i kanë devju shetanat, thënë, istem të badu në abibad. Në më thënë, jemi knaqë me njën i tjetërin. Në më thënë, adhuru esit, janë knaqë që kanë arritë, e kanë arritë qëlimin e tyre me adhurin, për qënë si që bajnë e, se hirë bastë a se falgjortë, të cilët i adhurojnë shetanat edhe, arrindic ka me atë edhe shejtonat gjithashtu knaqen me adhurimin e tynës sepse madhrohe në kështu me radhëve e mendojnë se barazohen me Allahun subhanahu wa ta'ala prandaj, prandaj kjo është padrecia ma e madhe se shirkën nuk është thjeshtë vetëm se Allahue ka ndalu në më thënë si që janë ndalesat tjera të shëriatit sigur që janë është në ndalum, do të thënë ndalumë pirje alkoolit ose të ngjashme. Shirku është diçka që nuk ka mundësi të ndodh, të lejohet. Pasi Allahu subhanahu wa taala është i vetmi në rububinën e Tij, i vetmi që i ka krijuar të gjitha krijesat, nuk është e mundshme që Ai të lejoj dikujt ta adhurojnë tjetër kan përveç Tij, do të thënë edhe ta parazoj tjetër kan me At subhanahu wa taala. Prandaj do të thënë shirku është diçka që nuk barazohet me të asnjë lloj mëkati, prandaj është mëkati të cilin Allahu nuk e fal asnjëherë, përveç nëse Allahu i jep sukses dikujt që të pendohet në dynja, të largohet prej shirku dhe ta pastroj fenën e tij me tauhid ndaj Allahut subhanahu ve teala. Kjo është paksom ajo që mund të thuhet për anuluesin e parë të Islamit, wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdihī wa rasūlihī nabīnā muhammad wa ākhir da'wānā an al-hamdu lillāhi rabbil 'ālamīn